Janja klaserrek ikusten duen irriskoa da tokiko komerzio gambarak desager diten denak bilduak izaiteko bordeleko komerzio gambara batian. Zergatik hori kalte den espikatu dauku Janja klaserrek. Sur un plan nazional, je considero ekilien tregran risko... Nazional mailan eta ekonomiaren aldetik irrisko handi bat ikusten dut komerzio gambararen kentzean. Chez Taborgo, il n'y aura pas la même réactivité, berdina izanen eta gehinera esta tokian tokiko okay, erabakien hartzeko ahalik izanen. De Chez Natutique, ha tesken untan pasatu den legia estiarazteko hemen dakin bat proposatu du Jean-Jacques Lacerre. Ora serdien proposchamenak Minimale. Egin minimale. proposamena biziki reina palekua da eskualdeko komerzio de gambaratik delegazioak délégation de atxikiak izan dititzen departamentuan. Je l'ai de cette sous forme d'avant-demain,